Selamulejkum ورحمة الله shikues të nderuar të gjitha falërimet janë për Allahun e Madhëruar paqja dhe bekimet e Allahu qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam familjen shokët dhe të gjith ata që dinë këtrok deri në ditën e fundit të kësaj bote lë sallallahu alaihi wasallam që në ditët e këtij muaji të bekuar ti kaloni ashtu sikur që është më e miri lë sallallahu alaihi wasallam që në këto ditë të bekuara të këtij muaji të shenjtë Ramazanit ti kalojm duke u prejkur vazhdimisht nga kënësia lauta zogjel dhe duke u ljarguar vazhdimisht nga hidrimi ati. Jemi në takimin e zakënd shumë në emisurin tonë që ka thot feja dhe si kur që e kente njohar tashma transmitimi jonë bëhet në ora të të mëdhet para iftarit dhe jemi në pritit të vazhdushme të inkuadrimit të juaj me telefonata. E në anën tjetër nuk duhet në nëqmuar edhe dërgimin e shumë pyetjeve përmes SMS-ve që kanë ardhur, andaj na duhet që ato tyre të ndajmë një kohë të caktuar për t'u përgjigjur. Andaj fillojmë me SMS-et e dërguar derisa të fillojnë edhe inkuadrimet e juaja përmes telefonit. Thotë jam një nën dhe kam fëmijë, jam darë nga burri, ai nuk për kujdeset për fëmijët e unë për kujdesem për ta vet. A kam obligim zekatën? <coughs> zekatën <coughs> e koshtën ndërlidhur me eksitimin e burrit apo mos eksitimin e tij. Zekati nuk është i ndërlidhur sa për kujdesës ti për fëmijët e tu vet apo nuk për kujdesësh. Zekati është i ndërlidhur me një sasi të grumbulluar të caktuar të pasurisë e cila çëndron një vit e pa shfrytzuar dhe ajo sasi e pasurisë e ka arritur nivelin që duhet të jepet zekat për të. Prandaj kjo është një pyetje shumë e përgjithshme që nuk mund të përgjigjemi te. Në esencë, nuk mendoj se mund ta kesh obligimin e zekatit pasi që për kujdes është vetë për fmi dhe me nëse të hyrat mujore i ki të kufizuara. Por me gjithat të preferoj që ta detajzosh mëtej për pyytjen që të kej mundësi të japim për gjygje. Një pyytje është për natën e kadrit, nuk e dim asni kur është natë e kadrit, për pejgamberi se radasam ka preferuar dhe na ka përrasitur që ta kërkojmë natën e kadrit në 10 dit e fundit e Ramazanit. Tëtë... Të... Jam një motër muslimane dhe di të lezoj Kur'an në gjunë arabe. Mirë po, tash në Ramazan po e lezoj me hojën e TV, a më pranohet, hatme. Për të u pranohet lezimi i Kur'anit, duhet që televizin buzët për të lezoar. Por në qovë se ne, e për cilëm diken duke lezoar Kur'an, por ne nuk e lezojme realisht Kur'anin, por e për cilëm atë duke lezoar, atër kjo nuk logaritet lezojme. Po, ne kemi shpërblimin e për cilës e Kur'anit. Ne kemi shpërblimin e të qëndruarit për balë dhe kuj që lezonë Kur'an, dhe kjo është sevap. E kemi shpërblimin që përkallim kohën me Kur'an, dhe kjo është shpërblim dhe sevap. Por, shpërblimi i lezimit e Kur'anit, për të sinë ka thonë pejgamberi sallallahu alesallam, se kush e lezonë Kur'anin, për gjdo shkrojnë të lezuar, i ka nga dhjetë shpërblime, Djetarët kanë thënë se ledzimi është i kushtëzuar me leviz në gjuhës e ju jo vetë me për cilin e syve. Pra në në qovë se e ledzant i Kur'anin, për balë ati që ledzant të lenteve, atër të logaritet ledzim. Për ndryshe, nuk logaritet ledzim. Thëtë jam një nënë dhe ushej fëmin me qumsht të gjirit. A me lejo të agjëraj. Se për këndë gruas gjithënëse dhe asoj shtatë zanë, Ato e ka një status më special se për këtë agjërimit. Në esenëc, ato duhet të agjërojnë për në qovë se agjërimi tjyre u shkakton pengesa, shtadzanës i shkakton pengesa në mbajtin e frytet, mund tja rëndon më te për ndoshta uh, shtadzanin të shkakton smundje e kështë më radhë, atër i themi se lejo që ta përresh agjërimin, dati kompenzoj ditët e humbura pastaj kur të lirosh nga shtatzënia e një tabletë edhe për gruan për gruan gjithëdhënëse edhe ajo ja, në esencë aceran por nxopse sa ajërimi i saj ndikon në sasinë e qumshtit dhe pastaj kjo reflekton me mungesë të ushqimit për fëmijën e saj atëherë themi se kjo liruat nga gjërimi dhe pasta të liruohet nga gjithëdhënja i kompenzon ditët e humbura Dhe nuk duhet kuptuar se gjdo grua shtadzane, gjdo grua gjithën se e prisha gjerimin pa ndonjë arsuje. Jo, nuk duhet bashkë ashtu me lecime e prisha gjerimin. Por në qovë se shtadzaneja e ndinë vëndën se ka nevoj për ushqem dhe ka nevoj të forcoa dhe se a gjerimin pa e rëndan, atër i themi se prisha gjerimin dhe ke lecim këdretim dhe e njët e blenë dhe për gruan gjithën se. Kemi një telefonat e inkuadrojmë. Salamu alaikum. Aleikum, salam, Vërë njëtë dyja për të ratë pyte një po. Një po po urnë, ola. Qësë, qështë asë që do më të në borisë obligim të një muaj i Ramazanës? Po përshë është borë obligim a gjërimi një muaj. Asë qështë e jë. Po? Përshë e dhë do më të do më të gjatë kur linë të fëmija, që të njërinë fëmijën për ma të të tregullë që i pësë paratë, vërratë, motërës në medicinale, apo a ësht Emi, të në kështë, emisioni për Ema, apo Emi uvejs e dhe uvejs, që fa ku primi kënë, apo abonë mi e lëmën Ema uvejs e dhe uvejs. Po, e qartë, e qartë. Ava e qënë dhe. Amin. Ne, si kërë i kemi, në mund, parlemruar dhe mejrë, si kërë ndërruar emisioni në jënë, shpesojmë që tjetë kryesisht rrëth pytjeve që kanë bëhë me Ramazanin, nga se dhe këtu kemi shumë pytje që kanë ardhë për mes SMS-e për Ramaz kto dy pyetjet nuk kanë bën me Ramadan por hyjtesa e se par arsye obligimit një muaj. Fillimisht Allahu xhalla wala e ka obliguar një muaj dhe kjo është e mjaftueshme për neve që të bindemi në drejtuemi. Pastaj dietorët janë munduar të japin edhe analiza të tjera që e arsyetojnë të qendrit një muaj obligim për Ajrem. Nuk dua të hyj detaj tek saj, por një prej shkaqeve Ç'mund të theksohet është se Ramazani është muaj i ndryshimit. Dë njeriu duhet të ndryshoj në këtë muaj. Çfarë nënkupton me ndryshim? Njeri ka vese të lidha, të kçiën në vetën e tij që duhet t'i flak ato, vetës e t'i largojnë për vetes së tij. Dhe ka vlera të caktuara që ende nuk i ka të instaluara në vetën e tij, ka punë mira që ende nuk është duke i bër. Te shkënstar kanon në përfundim se një njeri për tu, për tu shoqëruar me një vepër që nuk ka çë duke e bër, që të bëj pjesë e jetës së ti, pjesë e traditës së ti, pjesë e qiënjes së ti. Dhe ndonjëri një njerëz që ka një vështë lig të keq dhe do ta flak, do ta largoj, kanë thënë se i duhet do të thotë prej 21 ditë deri në 30 ditë. Subhanallahu. Shikoj si Allahu xhalleu ala e ka obliguar këtë muaj do të thotë kërkohet prej të, të largojmë dobëz fshija, para tu nuk mund të largojmë nëse a gërojmë 30 dit. 50 nuk mundet. Duhet një kohë pak më e gjatë. Andaj jemi në përmirësim e sipër. Prandaj ky muaj është muaji ku ne përmirësohemi dhe për tu përmirësuar, për tu rregulluar, për ta gritur cilëtin e adhurimeve, për t'i flakur vezë të kia na duhet hiç më pak se një muaj. Kjo është një arsye që e kam përmendë dietar, sepse mund të tjesh shumë arsye tjera. Kemë një telefonatë në kuadroj Mirëmëngjes. Aleikum selam rahmetullah. Unë kam i futur për shërimet në Tiranë, 3 orës nga gjithë në 90-ën e orës 3. Unë fona me vullnetares. A ka domethënë është shumë speciale çka më jon momentin kur ajo vësht në çillonin e dinjos. Kishte por ajo ditës është po një orë para trendimit diellit, pra kanë thënë lutë dashë vërtet nga po të thotë ju atë ç'të moment apo kris orën. Kachkesh, faleminderit. Po. Sa kuptova tha falem për orës 1:3 gjatë natës, edha është kjo pjesa e preferuar e natës për të fal. Po. Peygambëri sallallahu alaihi wasallam ka përmend se Allahu Jellahu ala zbret në çillin e dunjës. Ne më thua se si i takonati, ne nuk hym detajet e si zbret, nuk është kjo puna jona nga se nuk e kuptojm. Po ne besojm dhe ne ndërtuhemi kësaj dhe i bindemi. Se Allahu xhalleu ala zbret në çill në dunjës, në pjesën e 30 natës dhe kët çdo nat. Dhe thret Allahu xhalleu ala në kët pjesën e natës se a ka kush që kërkon falje, t'ia falë mëkatet, a ka kush që penduohet etj. prandai pendimin, a ka kush që kërkon diç e ti përgjigjëmu në kërkesave të tua kështu më radh. Dërsa ka arë një trasmetim të sakt se në Ramazan Allahu Gjallahu Ala zbret në dy tretet e natës. Do të atë pjesën dërmu se natës Allahu Gjallahu Ala thrat se a ka kush që kërkon falje dhe a ka kush që pënduhet e kështë më radhë. Pra ndaj, te me këtë vej për që po e bënë, që po faljnë këtë pjesë natës, pa të shumë se jetë duke bënë një vej për shumë të mirë, dhe shpështë që Allahu Gjallahu Ala i përgjigjet lutjeve tuaja dhe e përnën përnë pëndimin dhe kërkim falin nga ona e jote. Gjithashtë ose i përket përkëtë pëytis një orë para përndimit të dilit, nuk ka argument se një orë bashë para përndimit të dilit përënën lutet. Por ka hadit dë vërtet, si pas plët djetarve, se agjerusi e ka një lutet që nuk i këthejet. Dhe djetarit ka shpresuar që këtë jetë në kone iftarit. Prandaj, sa so ma te për afrot kua iftarit, sa so ma te për agjerusi në din vetën të lodhën nga agjerimi, mezi, ose sa so ma te për ta afrot kua që ajta është me e kurorizën këtë ditë të adhurimit, me sukses, aqma te për rritën mundësit që Allah Gjellewala t'i pranan dhe t'i përgjigjet lutjeve të ti. Andaj mire që në piesën e fundit të agjerimit, pa marështë e bëjmë këtë gjusë më orë, apë një orë, apë pes minuta, si kemi mundësit të bë të shtojmë lutin këtë pjesë dhe sa më tepër të kërkojmë nga Allah Gjellewara, duke është pesuar se Allah Gjellewara i përgjigjet lutjeve tona. Kemi një të elementetër e në kuadrojmë. Salam alikum. Aleikum, salam. Al dhe isha një pytje, një lojkë shile ma shumë për ata që nuk janë në konë shumë për kadet për filimin e Ramazanet, edhe këto ditë që kanë kalu nështë ta nuk i kanë bo shumë i badetit që kanë menu mi bo. A ka shprej fërë si tu prej faljes ma dhe ka laun këtë muin këto ditë që ka në betë, një lajkë shile për ata që ka në kalun nga fletë ma shumë këtë dhe. Pa, pa, e që. E shumë normale që dikush që hynë në një muaj pa u pregadit që aj muaj ti shkan jo sikur që ka dëshiruar aj. Asë është mëti të pregaditim. Por ja ka ndodhë kjo. E rëndësish më është që e mës të shgënjemi. E rëndë atë që kam betë të shudzojmë, si ku që e kam përmenë me, nuk e dinë është a djetër apo qindër e herë, rasën e fudalim një jadit, kur e kështë e pytur fudalin njëri dhe i kështë e të në sa vite i ke, i tha 60 vjetë, tha e u shekte në tësil, gati e paske qëtë arishë të kalahu azo gjellë, me vdikë, tha tërë qëfar të bëjë, që në pregadit në kam penduar, ka kaluar shumit se e kosë, jo si duhe qëfar t Tha, ahsin fima të bekka, jugë fërleke fima medha. Tha, për mirësoja atë që kanë betë, ta falë Allahua atë që kanë kalu. Andëa jemi duke oafruar tek dhjetë ditë shi fundit, tek një, një fund plët bëfasish, një fund plët dhurat ashtë shumë të nga në Allahua të të, të gjelë. Aten që se fillimis ka qenë si duhet në kanë betur gjera që nuk i kemi realizuar, kemi pasë zhjetë të realizujmë, atër spaku që nga tani të filojmë që t'i bëjmë ato plëcimit e duora dhe pregaditit e në vazhme që dhjetë ditë shifundit tjetë me të vërtit një kurorizim i mrekulluashëm i përfundimit të këti muaj. Prandaj, në qofë se kemi lejuar që në kalon dhe një ko pashqizuar në dhjetë ditë shne parë edhe në filem të muaj të Ramazan dhe gjatë tyre ditve, atër mos të lejmë asësësi në asë një rëthonë, nuk gudzëm të lejmë që dhjetë dit ti jet gjithashtu i kaluar me kët humbje kohe dhe me kët jo shfrytzim të duhur dhe racional të këtyre ditëve të bekuara. Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem me gjithë shfrytëzimin maksimal të kohës në muajin Ramazan, megjithatë në 10 ditët e fundit kishte një angazhim specifik, kishte një angazhim të papar, do të thotë në adhurim dhe Allah pra ndaj Allahu xhallahu xhelalu. Prandaj elhamdullah që Allahu xhallahu ole na ka mësuar që fundi ti jet një mundësi me ma dhe përfitu së sa fitimi, së sa filimi. Nga se njerëz e kërë një fillim, habitën, dhe të kyqën, dhe të inkuadron, dhe të stabilizohen, shkanë fillimi. Andhe loge leuala ka bërë që fundit tjetaj që njerëzit mund të përmirsojnë në mas të madhe gjithë të humbje që i është shkaktuar, apo i kan shkaktuar e kanë shkaktuar, vetë së tyre në fillim. E inkuadrojmë një, një tërfan tjetër. Të të Salam aleikum Allah. Aleykumus salam, rëhmëtullah. Ja, ba një ditë të këjtë me të do. Porna, vëllë, porna. Këjtëja parë, vëllë, të sajër e këm lezu Kuranin, të është një sësurët që a filan me emrën e Allahot, të gjithë më sheshë me të më shëklotet, Bismillahirrahmanirrahim, e da jam pa bismillah. A onë e kriti këm lezu me bismillah, ja këm fillu me bismillah, dhe pëse se këm rej që doj kanë, da se kanë bismillahirrahmanirrahim. A, Pythja e dytë është, a, që muna me marë gusëll abdes, qatë agjerimit, edhe pythja e tretë nëse banë, ju mësumë më falë për të fjetushkave e forma e namazit, po i ko marë matit, tash e këmë, e par që i kishim botë të përmisime, tash kone fundit, që kjo fjetushkë forma e namazit, përshama do përmisime, do shkronjave, përshama që në kun jevë midim, e vë, ta që kanë vojë, jevë midim, si përshama masina, i dineseratër më stekim, i dineseratër më stekim, do oja, do uja, i kanë përmisu. Tash më nuk e di, a e kom posu në gabim që to që e kom su me vëja, u dufë me uja, op, ose me oja, u dufë me eja, kaqë, Allah ju shpërbë. Aminatull, aminatull. Se për kat fillimi të sureve, të gjitha surrat e Kur'anit fillojnë me Bismillah. Të gjitha, përveç surës Toba. Atëzve një surë në Kur'an nuk fillon me Bismillah. Andaj, fortë që ti nuk e ke ditë dhe ke filluar me Bismillah nuk prish punë. Por ti rre me pas kujdes që atë surë që Allahu xhallahu ala nuk e ka filluar me Bismillah, mos ta fillojmë as ne me Bismillah. Andaj ajo që ka kaluar nuk ka nevojë të shqetësojmë, por ti rart ti kujdeso. Ka së veshni surra, nuk ka ndesa. Me bismillah, disa pa bismillah. Jo, gjitha janë me bismillah. Vec një është pa bismillah. Aja është surja të ube. Gost në gjatë agjerimit, miret një, si kurse gosti kur është i ashtë agjerimit. Për vetë se, tjetë kujdes, gjatë futje se ujtë në gojtë dhe në hundë, si kurse ka përferu pegameri së oselëm, se tjemi të kujdes shumë gjatë agjerimit. Kaq, azimë atje për nuk ka ndë një form tjetër të gostlit gjatë agjerimit që dalën nga ajo që bëtë jashtë agjerimit. Êshtë më forma e njëjtë, vetëm kujdesi gjatë agjerimit për mas të deportu uj në brendit e trubit duhet tjetë maj madhë sësa kur nuk jemi agjerushëm. Ese për këtë formës namazë nuk e di vëllënëroj që fa për të turqë ke lezu, asë që fa përmësimi janë bërë. Por unë për të preferaj që lutjet duat që imësan. Veçanëresht ato që kanë bëjmë në namazën, si in a atunaka al kowthara biku huwa allah wahad kutan surret se maste per njerit i, i preferojn dhe i msojn mas shumti apo qoft e tehjatu apo qoft selavatu çka do që i namazet, të ke mësuar nga lutë e namazit të preferoj që të shkosh te ndonjë hoxh që kje afër me hallës hoja jamis apo ndonjë jematli që në ski mund të është më taku hojë apo ndoshta çë nuk të mundsohet për shkak të kohës apo kështu me radh ndonjë jematli që është i vjetër namaz din mirë me zakuran ti a lezosh lutjet thush dëgjo ma fatin apo lezoj vllamir ajo edaj ta bën përmirësimin pa të dëgju para ditë për çfarë përmirësimi bëhet s'e për di e di çaja që, që ka kalu inshallah që lota ka falde planu inshallah se ti ke bëra çdin por për të ardhmen mirë është që ti bësh përmirësimet drejt për drejt e jo përmes fletushkave ngasë janë shumë shkronë në gjunjë rabe që nuk janë kompatibile nuk janë të përpotëshme me shkune në gjuhën tonë. Për në nga njëre, në gjuhën në rabë është një shkune që është dhadë. Në kena një dë, nuk kemë dy dëja. Në nga njëre, në bëjmë përselime. Në gjuhën në rabë janë tri lajë hëja. H -h -h -h -h tri lajë, në veç me një e shkune. Në kumë në me shkume tri, të një e kemë. Për e kalëve njëri u që, në mënyu të drejt për drejt, ta m Nuk dhe me lezu arabesht, nuk imësën surat nga shkrimi. Po imësën nga shkrimi fillemisht, por duhet me i konfirmu e duhet me i legjitimu paradiku që i din këtë surat nga lezimi original i Koranit, që ati ku duhet me ta përmirsu me në në një shkujnë, ta përmirsën dhe pasaj e ki në regull lezimin. Allahu miri, e din më smiri e inkuadrojmë një terminatetër të, të, të, të radhës. Selamat rekomu. Aleykum, selam, rrhumtullah. Në për të ashtë më të bojë lidi me Ramazone. Po, urnavla. Dje, mora versë në Kosovë, Ramazone ka pëllu e një dëtë maherët. Po? Se me dalë hona ere. Po. Në qërëse të ashtë, në Rabi ka pëllu e një dëtë me vënesë. Në qërëse aty në ju bjenë me gjinu 30 dëtë. Ne dhe Ma bjen me nginu të rrëtë të një detë. Ose me hongër me bo Bajram në ditën kërë është Ramazani. Kam e dhe të rruhe. E ti, kur ka fillu Ramazani, ku ke qenë? Në Kosovë. Jo që the e kuptuva që i Kosovë ka fillu maherët se tira taftën? Të të në haqëji më pregaj po. që në, në, në Kosovë kanë fillu e maherët. Po e ti ki fillu me Kosovë maherët, po? Kësër, po më ka thosur konfirmuar gjeruar po në rregull në rregulls inshallah merr përgjith tash inshallah valla aleykum salaam aleikum salaam turalla çështja e përcaktimit të hyrjes ramazanit dhe daljes ramazanit është një çështje që është shumë e ndihshme dhe me këtë punë nuk mund të mirën të gjithë njerëzit pejgamberi s.a.w ka preferuar të na ka mësuar dhe na ka urdhëruar që fillimi i muajt të bëhet me pamin e hanës. Andaj ka thonë sumu liru jeti hi o eftiru liru jeti hi. A gjërani kër e sheni hanën dhe prisht në a gjërimi kër e sheni hanën. Andaj, fillimi i muajt shënohet me pamin e hanës. Dhe përfundimi i a gjërimi të muajt shënohet gjithashtot me pamin e hanës. Dhe kjo është një qërshtje tejet, tejet e qartë, ma djekëzën një, një përkraje mundë themë kështut gati të koncenzus dhe i gjmas në mesin e ulemave. Ma dje është edhe i gjma koncenzus e ulemave se muaj Ramazan shënohet me hyrin e, apo hyrja muaj Ramazan shënohet me pamin e hanës. Nërse në shumë vendet të muslimanëve dhe në vendin tonë, hyrja muaj Ramazan nuk shënohet me hyrja me pamin e hanës, por shënohet me logaritjet para prake që bënë në bas shenjeve, në shenjeve, matjeve të saktuara dhe bënë logaritje para prake, që në bas në tyre vjet të këpëfunimi se kur është mu i Ramazan. Andaj na e dim një vjet për para se kur është Ramazani. Nësë ombod në arabe, kjo nuk djetë, bëhet me pamin e hanës. Në kjo bën që pasaj nga njëtë kemi dalime. Së do qoftë, qërshtja se si do të filan shënimi mu i Ramazan, është të që i përket organove kompetente të bërshisinon për këtë qështje. E që ne shpesujmë që dhe në vendin tonë të fillohet të shenohet hyrja mujtë Ramazan dhe dole ati me pamin e hanës e jo me logaritet kohore para prake që ti bashkan gjitim edhe ne kësoj përosie përfetike për këtë qështje. Por, pasi që teknikë shtu bëhet dhe përcaktuat, në mirë zyrtare, hyrja mu i të Ramazan nuk duhet të shkaktohen përqarje, nuk duhet të bënë ndarje, dikush a gjëren me Arabije, dikush me Turqije, dikush me Pakistane, dikush me atë jojojo. Ne duhet të respektojmë vendimin e organeve kompetente zyrtare të Republikës e Kosovës, që në këtë rast përfacusi dhe organi kompetent për këtë që është, është bashkëtia islamë e Kosovës. Ajo ja e përcakton hyrën e mujt Ramazan dhe ne e respektojm. Ajo ja e përcakton daljen e mujt Ramazan do të caktuar dhe ne kët e respektojm. A bën kët pastaj në mënyrë të duhur, por nuk e bëjmë. Kjo është pelësi e tyra. Dhe ne nuk duhet që pastaj të bëjmë një referencë paralele duke shkaktuar pastaj për çaren këto drejtim dhe duke i referuar referencave tjera të vendeve të tjera që nuk janë të vendit tonë. Prandaj Ramazani ka thënë pejgamberi s.a.w. Er, do të thonë ka thënë esau mu yawma yasumun nas ulfithru yawma yufthuru anas ajrimi është kur njerëz agjërojnë, ashtu është ajrim kolektiv publik. E nuk bën që një mohallë agjërojnë me Arabin Saudita, etj, ndër mohallë agjërojnë me Turqinë, etj, ndër mohallë me Egjiptin, çfarë kuptimi ka të Ramazani? Prandaj duhet të agjërojmë në vendin tonë. Duhet të agjërojmë në vendin tonë. Prandaj ne kemi filluar të agjërojmë me Kosovën dhe përfundojmë agjerimin me Kosovë. Në qovë se në Arabinë Sauditë e kam fillua në dryshe dhe përfundojmë dryshe, ajo është që për këta tyre në nuk duhet të përzim përcaktimin e datave të vendeve tjera në vendin tonë. Respektojmë vendimin e organove kompetente për këtë qështje legitime dhe zyrtare që ata janë përgjegjës për përcaktimin e hyres e muajt Ramazan dhe janë përgjegjës për përcaktimin e dalës e mojt Ramazan dhe ne respektojme vendimit june. Ndërsa mënyra se si, si e të e përcaktuin, në bete qëre që duhet të debatot, duhet të diskutot, por në qarqët të ngusht të të gjalarve, djetarve të këti vendi, që ndo është ta ka hapsir për të rishqytuar se ndo është ta duhet të ndryshuat mënyra se si, si përcaktot hyrja dhe dalë e mojt Ramazan. Por kjo është ta është Mos trajnerëzë popullota duhet të bindet vendimeve të bashkisë islame në k drejtim që të ruhet uniteti, të respektohet referenca dhe të kemi me të vërtetë një Ramazan që na bashkon e jo një, një Ramazan që na na përçon. Ne mendoj se kjo është zgjidhja më adekuate, më e përshtatshme, më e mira e mundshme për situatën që po kalon i tërë të umat i musliman në në përgjithësi për. apo ndaj ke filluar me Kosovë e përvendon me Kosovë dhe Ramazani kësaj radhe këtë vindë Kosovë është 30 dit, është përsahtu kësut, dhe ne agjërojmë 30 dit, pa më varësish se si do të përfundan agjërimi në botën arabe, Allahu edhe në më smire. Kemi një telefonat që e në kuadrojmë. Selam Alekëm. Alekëm, selam. Selam Alekëm. Hojtë dishtë a një pytje për njëve femra dhe rësë mujore dhe. Për njëve femra dhe rësë mujore dhe në qëfëse nuk bosh pasër në ditën e 5 ose 6, edhe para se me orë, mujoret mirë nuk je pasër, sot ditë mund është më, më gruja, regu, kupto, të nga gjëru. Dë mundë, gruja mi e në regullë, kupto. kuptoha përte, në kuptoha. Kuptoha. Gjdo gruja, gjdo gru edhe edin... në regullën e saj se për këtë ciklit menstrual. E din kur filojnë dhe e din kur në barojnë. Aja ka një zakon dë vetin. Një do gru e din këtë me zakon e saj. Aja ka në fillim të muajit apo i ka në fund të muajit. Pastaj e din e për mes shenjave që shfaqen të ka ja. Dhali e gjako të shenj e drej për det se ka filu cikli menstrual. Dhe që të ashtu gjdo gru e din në basë të zakonit e saj dhe në basë të shenjave e din se kur pë Që, ka, që nga koha, kur shfaqet, shenja e par, se ka filluar cikli menstrual, grueja e ka të ndaluar të agjeran. Ma dje prish të agjerimin, me automatizem. Nga disa grëa, nuk e prish në agjerimin, edhe pësër me cikl, pa më dhim në prish. Ajo është prish, të ndaj që handa që mësaj, është i prish, ardhje e cikli menstrual e prish e agjerimin. Pra ndaj, që tha, vind mërmushme nuk është e pasër, parat përmushme nuk ës Jështë ka mundësi, ajo kur i ka të përmojshmet është e papasër. Në kuptimin e, aso është e, papasr, tët, e, gjakut, e është e papasër, do të tëtë dali a gjakut është papasërti dhe kjo e pengon në gruan që të agjeron dhe e pengon në gruan që të falet. Namazin, kur të pastrot, nuk e kompenzon, por i kompenzon ditet e humbura. Pra ndaj, agjerimi është indelidur me fillimin dhe mbarimin e ciklit menstrual. Kjo cikl që thash, fillon, me zakon në gjdo grua që edin dhe me shfaqin e shenjeve të gjakut dhe përfondan me shenet e njora që gjdo grua edin për veten e saj. Ande kur të fillan, në dërpet e të gjirimi, kur të mbaran cikrin menstrual, vërshdën më të gjirimin dhe ditë të humbura gjatë cikrit i kompenzon pas taj pas Ramazanet. Kemi një telematit të rrimë kodrojmë? Selam në alejkum, rojë. Alejkum, selam. Selam. Uh... Dashtham një pyetje për vdekur, çfarë është mirë të bëj për vdekurin e Ramazan? Lutje jasem, sadaka, vakon ai lutjet veçantë për vdekurin e Ramazan? Po, po është çast. Zot mirë. Për të vdekurit atë që është mirë të bëjmë, para Ramazanit është e njëjta mirë ta bëjmë edhe në Ramazan, madje ta shtojmë edhe më tepër. Të bëjmë lutje për ta, që Allahu xhal lewala tu afal mëkatat. Që Allahu të bekojë tolet u ashton shpërbimet. Që Allahu të na bashkon me tanxhenet. Vazhdimisht mos i ndani ata nga lutjet e juaja. Dhe s'art të luteni për veten e juaj që Allahu të afal mëkatët. Që Allahu të ju shpërblojë me xhenet. Që Allahu të ruan nga zorr mi xhennimit. S'art të bëni lutje për veten e juaj, bëni lutje edhe për të vdekurit e juaj dhe për të dashurit e juaj, gase kjo lutje nuk kthehet me lehen Allah xhelalu ala endave çan din çose bëhet në muajin e shenjtë Ramazan. Gjithashtu për të vdeku në Ramazan është mirë që të interesohemi se të vdeku në tanë mos kanë lëndë një dit të agjerimit pa kompenzuar. Ase njështë një jenë të pakujdeshëm. Vë i vdes baba, nështë taj ka pas dit të pa agjeruara, ose nëna për shembol i vdes, ose grua ja, ose dikush, dhe ka pas dit Ramazan të pa agjeruara, të me dhjështë të me kompenzu këtë, ose me agjeru për të dikush, mas Ramazanet, ose s' nuk nuk e ka obligim, nuk ka mundsi ma që nuk do të më pagjëu për të, atëherë më shpagu për të. Më ushyn nga një fukara për çdo ditë që e din saj se ka xhëru. Prem baba ka qen smut ose nona ose vëlla ose dikush, ka qen smut ramazan e kaluar, s'ka pas mundsi ma xhëru. Ta nea dim saksisht se s'e ka xhëru gjysën e ramazanit për shembull. E dim saksisht se s'e ka xhëru këtë ramazanin. Atëherë t'ja lloj buorchin. Të la buorchin dekuritat, për aq sa dim. Për aq që nuk dim, Allahu nuk na ngarkon, por për, për aq sa dim ta shpaguajm për çdo ditë të paqëruar të ti me një me një shujtje të ushqimit për një të varf. Dhe gjithashtu për ta për taqshmë ndonjë sadaka të përgjithshme, me ndihmuf fukarave, me krimin e nevojtë të fukarave, me ndihmën e të smurrit që s'ka mundësi më ble ilaçet apo për çfarëdo qoftë që dikush ka nevojë ti ndihmojmë, dhe t'aluatim Allahu xhallahu wala që shpërblimi i kësaj vepre i të shkon te vdekuriton. Me gjitha këtu, mundemi që ne ti bëj mirë të vdekurve tanë edhe muaj Ramazan, por edhe jasht muaj Ramazan. Ndërsa se përket lezimit të jasinave dhe tjereve, kemi përmen disera se Korani nuk është për të vdekur. Allahu edhe në mas mirin. Kemi në telefon të të rëmën kadrojmë. Halo! Urna! Une jam të për të gjënë, jam të faljë. Po? E këm pa omër më ka shtirë që për më falë, po më në pidi për më që dhëpët të kretë. Po. Pa. Ta paka, a, është mi e më falë ajo. Anë, inshalla ta është të regojnë. Vëtë ku li vëllajnë dhe si bionë në që ta pidi dy. Anë, anë, në regullë, në regullë, në regullë. Në uh, regullë. E... Nuk kanë një mirë me pa ondër më fal. Nga Allahu Xhejelaluhala ka bërë obligim namazin hiç pa ondër. Doniert për shkakun nuk falën ose nuk loni punë të këqija që e bojnë e kështu me radh. Pastaj vjen ond në trishtim, do të kupondër në trishtim të madh dhe duhet më falame. Po nuk kanë një mëtar ondra ose trishtim as a prova. Do nuk kuptu obligimin. Allahu Xhejelaluhala ka bërë obligim namazin. Kur'an: "Wa aqimus-salat, fal namazin. Innas-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Allahu thot sa namazë është bërë obligim për gjithë dhe musliman, për gjithë dhe musliman në kone dur, përndu e që ti përmbajme i këti obligimi hynorë dhe ti përfilim kët, ta përfilim këtë këtë kërkes të Allah Gjallaj, që të falem, ja, për. Fakt e që nuk dhin surë, nuk dhin uh, uh, lutit e namazët, nuk dhim nështë nuk moshmë më më pësu. Insistëm më më pësu spako surën fatiha. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahman, Arrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin. Kët mësues. Kjo është lehtë mësues. Mësues këtë fillam u fal. Por nëse ke këtë vështirë me mësues, s'e mson më një herë, s'po qenis jamu fal me kulhu wallahu ahad. Mësues të jëm lakon shumë mundsi njëri me mësues latu fal apo ose mson dikush pe te afër me ç'falet dikon që, që kit ngjaf shumë son mu fal ose menë i libër fletushk të shumë ta që janë shpërndar janë për hap dhe e mson namazin dhe fillon me ufaleve. Andaj fillon me ufal, kase kjo obligim namazit. Pavarësisht a ke për ondër apo s'ke për ondër, kjo është obligim që duhet më kry dhe duhet me fillu me falë e, kemi një të filloj me fal namazin. ë kemi në telefon tetë e inkuadrojm. Alo. Urno. Alo. Desha një pyetje për Hoxha. Po, po, po, të ndëgjojmë vërna. Uh, dume të vetë lehon, ako, a munë është me bu namaz, kur ti lehon? Me agjeru jo, nuk po, është e po, lehushme, të isha për namaz? Jo, nuk ban asë as namaz, nuk ban me falë, gruja lehonë nuk falë, e të bërë e praktisë namazën, si kur që e përmanë e maherët. Gruja lehonë dhe gruja me ciklë menstrual, nuk e ka të lehu e më falë, duhet me ndërpenë namazën, dhe agjerimin. Ndërsa kurtëpërvendon nga لهonia ath era e kompenzant ajërimën vetëm nëse ka dead burs, nëse na mazën nuk kompenzohet, nuk kompenzohet. Kemi telefonat të tre në kuadrojm. Ju duket ka shkputje apo diçka, sidoqoftë. Selam aleikum. Aleikum selam, aleikum selam. Urna. Ju falë ju dashum ndoshta me bëni pyetje. Urna unë më e kam dëshmorë. Po. E kam vronë se kanë luftë kon e namaz nuk ka bo ka bo çmo vështë po jo rregullisht. Edhe Ramazonat i ka xheru. Kësajdosht me ditë e familja ju ke shëndosh me ditë sa pranohet statusi dëshmorit te Allahu. Po, njëso. Po, njëso. Ka on njëtë, sëllë Allah, sëllë, një tek pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam, ka thënë nuk mund tash statusi i çdo kujt ihet në bazë të kritereve të caktuara. Për shembull, ç'kujniri ajo ç'është do kritera. Nëse sipërcaqim kriteret e ka statusin e caktuar. Sa i përket dëshmorit, për më ç'njëri shehed, dëshmort e Kallahuja Levala, nuk jemi ne ata që përcaktojmë, a është kjo ashtu? Ne kët nuk e dim. Kjo është çështë te Kallahuja Levala. Por pejgamberi saollam e ka përmendë një kriter, një rregull, që në bazë të ti, në të ne mund ta dimë Se filoni, a shpresuat në të se mund tjetë shahida për jo. Ka njëri ka pyt, oj, dërguar e Allah, njëri ju luftën për kabil në vetë. E huafis e bililla, a shënë rrug të Allah, njëri ju luftën për të nëzirë dhe për të fitu një litar të devës e ti. Për pasuni luftën, për famë, për autoritetë ka pyet qon ai në rrugë të së vëllë. Ai në rrugët të Allahut. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, "Men qatala litakun kelimatu Llahi al-ulya fa huwa fi sabilillah." Kush ka luftu që fjalia e Allahut të jetë më e lartë. Kush ka luftu që Allahu të të njohë më të. Ky është rrugët të Allahut dhe ky është dëshmorët e Allahut xhale wala. Andaj Jus ne du a ka mbrojt ban te e ka mbrojt derën e ti e ka mbrojt familjen e ti por këtë ka bën namun Zoti se Allahu e ka obligu me ruajt varen Allahu na ka obligu me ruajt varen me ruajt tokën Allahu na ka obligu me luftu për me ruajt familjen Allahu na ka obligu me luftu për me ruajt pasonin që gjitha këtu i kemi mbrojt dhe i kemi ruajt në emër të Zotit atërmelin Allah xhella ora shpresohet që ky të jetë sëhtë e për obligimet e caktuara që i kalshu, s'ka që një kujdelshën për to e kështu më radhë, logaria t'i është e ka lau në në këpërzim, me da është Allah e ja fal, me da është Allah e nga rëkon me to. Po shpresojmë që njeri që ka fal gjumon, e ka përmenë Allah në gjellë uala, ko pasko e ka fal nga një vakë, ka gjëru, shpresoj shumë që këj në shalla, pushkën armiku që e ka këthu në amën dëzotit, në shalla, ka luftu që e kanë dirë gjakun, për me mbrojt kitë vend, me luftu kundrë armikut, që e ka sulmu vendin tonë, në ka luftua, në ka preje, në ka grije, në ka dhunu, shpesëm që gjitha ta, ta kënë bërë këtë në emër të zotit, në emër të besime që e kanë bërtë, ka së të kefundit kjo venë o venë musliman, edhe mas luftës, edhe mas zbejë së, së, së praktike së fesë, me gjithat, kjo popullë ka dëshmu, se në registrimin dhe fundit, n 96% e këti poplë është deklaru së është musliman. A ne pa të shumë se kënë djeni bënë që dhe punë mi bo për e zotën, gjellë e gjellalu, e në veç janë di kur bje fjala me vdek për, për, për, për një kaus saktuar, me vdek për e qka, përsa që këtë e bënë e emër të Allahot, të gjellë. Pra në shpesojmë që tjetë nga dëshmorët, tjetë nga ata, që ditë në gjukimit do të rinjallët, teqallahu le wala e statusi ti te qallahu te statusi dëshmorit të ka se merrë nxir te qallahu me pas statusen dëshmorit kët botë nis mund ta japim po nuk të kryjm punë asnjë që ka dek çka e kryjm punë statusi dëshmorit çka e kryjm punë ni për mendojërat që angritin çka e kryjm punë aty e ka marr fund inshallah te gëzohet e merr statusi dëshmorit e fiton shumë e fiton shpëlimet të shumta sa përkëd bëhet valla në kidut as ze statusi dëshmorit prandaj shpresoj që baba juaj Allahu Jelle Wala ju bashkon me tanxhenet. Dhe Allahun ne losh Allahu Jelle Wala te kët graduara ne gradat e shahidit. E ato mangsit që ka pas Allahun ne losh që atit e kët folë të gjithë të vdekurve tan, Allahu Jelle Wala u afal mangsit që kanë vdekur me to pa u penduar tek Zoti i i gjithësisë. Shpresoj që, në që të jetë nga dëshmora. Shpresoj, dorse ne nuk dim. Ne nuk dim, ngasë pejgamberët kanë qoshur që themi shpresojm. Inshallah ndar Zoti, ne nuk dim nga që statusin final, të të qenë një kujtë dëshmor, e denë vetëm Allahu i madhruar. Por në shpesëm që të këtë qenë pejtyne, inshallah. Për. Kemi në telefonat të të rënë kodrojmë. Salam aleikum. Aleikum, salam. Salam aleikum. E kam në piti që posë në beruat, e jam një mëslimane nga dhirëmëria, dhe djesa më e ditë është Hiraima ajo në fjalë namazën. Ajo ka shkjamazën e ka thirrur në fjalë namazën në nive të pazh. Kur Amazonen e Iranit vetë djesa më e ditë ai thagot atërinë ajo. Amazonen e Iranit vetë djesa më e ditë. Etas Ramazana folet apo? Etas Ramazana folet apo? Po Ramazani në nënë vetë burishtë i cert në orden e saj për çdo zgjidhje me falë kur. Mirë, mirë. Mirë. E kemi përgjithë disa rreth kësaj kategorie të njerëzve që a dëjerojnë dhe nuk falen. Në mozik oni pozit shumë shumë të madhe, prandaj dhe ata që na kanë për qjell në emisionin tuaj që ka thotë teja, un kan fol Më ndoinë 6-7 emisione me radh për namazin duke treguar obliguesmërinë pozitivën, vlerën rëndësishme, kështu marrë, ta kuptojmë sa është rëndësia e namazit. Por megjithatë, që dikush e braktis, kjo nuk do të thotë se nuk duhet me krye obligime të tjera. Ne nuk e kushtozojmë duke thënë, ja fallo, ja badja, kemi më djegur. Ja, stam çe badja, jo vallah fak. Haj të lutet, e i thon buzë kët zhak, për hir zot ashiran nuk mune mi a shvlerësu të tërësët, a gjeri moskive, la, tja, a gjeri badjaon gjina, jo, badjaon e së në me thamë. Shpesoj që të ka lau gjelë e ulat të logaritet, se e kry një obligim për Zotin, por imbetet për gjithsia e madhe, për mos falë në mazët. Mos falë në mazët. Ndaj, duhe që të mësani, t'a uzzani, t'a kshilani, se qërë elham në apëshe, kur pojem për Zotin, buk gjithinës për në a më dhëshma i letë, në pëse në këtës e bëmë për Alangële Gjelaluhu ala, në që fëse besimin e Alangële Gjelaluhu, po të shtu dhe po të motivan, që të agjirash, të rditen, të mbetesh, pa gjirat elementare që duen për jetën të ndë, pëse pra që kjoj besim, nuk përshunën me fa në mazën, pëse? A ne duhet që ti uzujmë, ti mësujmë, për në ryshe, elham në bë qibilisë po akupan që bilisfo, Kë nuk në kupton të ashtë që dikush më në kërëmë, dhënë që e, pa mira, përshë, edhe më falë, edhe pa falë, nuk ban pa falë, nuk ban pa namazë. Po ta shë në këtë situat t'jem në, ta shë njëri, që të e ko, edhe që të mjahupa, jo. Në shpesujmë që me agjerim, t'i shpijem njerëzit e të këfalë namazët. E jo që përshka këtë mës falës, t'i zhvishmë dhe nga gjitha obligim Po shpresojm të ka lodhje xhel xhelalu që njerëzit inshallah pas e pagjerojnë, po kjo është kain, kjo është vëllai mirësi e madhe. Kjo është sevap i madh, kjo është një shans se ata kanë besim në Zotin. Andaj shpresojm që ky besim, kjo shkëndijë e besimit që është ndez në zemrat e tyre, që po i shtuin kaqjerimi, shpresojm që kjo shkëndijë të mbetë ndezur të shtuin përpara edhe kur bie fjala për namazin inshallah. Andaj u thirrna Mos e zotë them në lhamna, Ramazan falet, ta Ramazan falet, ndoshta nga ky Ramazan i mbetet edhe falet sa të rgjoll inshallah deri në fund të jetës së saj. Enkuadroni telefonat tetë të radhës. Selam aleikum. O, aleikum selam. Uh, ja mëzu Xhenob do xherushën dhe gjaturini me mbetja spërmës në organ, po kanë thrishë ose prishur xherimin. Kjo është çfarë do të thonë? Jam e përcyesur Xhenob e kuptova çka është tetëra, gjaturinimi me çka? do të bër rinim, domethënë pasçiç e ku mbau rinimën. Po. Po kam frikë mbetja sfermos më të tan, mos e frysh exagerimin. Domethënë pasçiç e ku më zëu. Me kurëzju ti që po shane apo mas unimit që po një lëndë që del masurinë, si do të kemo? Jo, jo, nuk kam po lëndë, por po, kam frikë mos ka pos diçka. Po ti ai e zgju xhunub apo? Po, po, un zgju xhunub. Po. Por masiku me një banjë domethënë trumë pas. Ah, po, po. po të po, kuptoj, e çart, e çart e kuptova, e kuptova. E kuptova, e kuptova. Gjase dalon domethën që nganjëherë pas urinimit mund dendën i lang pak më i trashh dhe njerëz mendojnë se kjo është shenjë e papastë gjendja e lëndës lëndë. Kjo s'ka nevojë më lëndë kët rast. Po nëse është qujë niriu. Niriu që, që ngrihet nga xhumi i bërnë në jug, do thotë ka pas ejakulum të spermës nga xhumi dhe është ngrit më ngjas. Dhe ka pa po vetën kët gjendje nuk e ka prish ajërimin. Lahet dhe vazhdon ajërimin. Gjithashtu gjat urinimit nëse dendën i lang i trashh apo si pasoj e ndonjë mbetje të ejakulimit në gjumë, apo si pasoj e diqë tjetër, nuk e prish agjerimin. Nuk e prish agjerimin, dalja e lengu të trash pas urines, pa vetë dëshirë. Pa vetë dëshirë, nuk e prish agjerimin, dhe në regullër të agjerimit, pas rosh, lash, mergosës i duhet, dhe vazhna agjerimin këtë është në regullë pa problemi, nësha allatë. Inkuadrum një telefonat tjetër të radhës. Selam alejkum. Alejkum, selam. Po që ndërrua, dhe ishte një përë që sa minuta ose sa ko më nga me shtimë mas si fyrit, mas programit që kanë bëha sa në me shtimë, sa më nga me shtimë? Po e qartë, e qartë Allah. Uh, e qartë. Kanë është pesherë së përës <coughs> përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës Ato ç'e bënun tako vëmarsh një rregull që është vendosur, ato dikush e ka vendosur atë rregull që njerëzit të përmbanë atë që, e, të rregullit që ëh të dihet ku është i mësaku, ku është, iftari, kur është i ftarë, ku është kuadrikusi këto çështje më rad. Mir po, edhe kuaj mësakun takojmë që është vendosur, është vendosur pak më herët se ç'e duhet. Dhe kjo është bën me mençuri, që njerëz mos skuajnë din pikën e fundit nga pastë nga pakutësia ta kalojnë kufirin si vetë hanë padpin pasi që ka përfunduar koha. Andaj them që njeriu mirë ti përmbaos Për se ku, po nëse ka nevojë, në ka mbajt pak vonë, nëse ai do të pirë ujë, ka nevojë diçka me ende mëstin gojë, ka nevojë, dinë nevojë s'është domthon, s'ka përfunduar ushqimi ti ende, atë mendoj që shtyrja e sifirit edhe afër shtyrja e sifirit 15 minuta. Masim sakun nuk prish punën inshallah tonë. Nuk prish punën inshallah edhe 15 minuta pasi që ka kalu koha i mësakën të të nuk prishpuni, inshallah me lejën e Allah të dhugjera pra. Kemi të lënë të të rinën kuadrujmë. Selam Aleikum. Aleikum, selam. Uh, Pasitë muaj e Ramazanit është dhe muaj e që duhet i përkushtojnë në më shumë Koranit. A mundesh të më të goshtë si të anëzohë sa më shpeklejëzimi në Koranit, për mençë. Për mençë me më mësund Ramazan, në po? Po, po, po. A e qërë. Për selam allah Ramazani është muaji i Kur'anit që ne kupton çdo aspekt, leximin e tij, meditimin, zënien përmendsh, mbi gjitha praktikimin e tij e kushtmerat. ë Ramazani dhe Kur'ani kanë një lidhje të posaçme. Mirpo ne çoftë do na më ndo rullet e tjera atë që kuptohet në bazë të hadithit të pejgamberit sa selam i cili thot se Ramazani dhe Kur'ani vin ditë në gjykimit ndërmjetsojnë ndërmjetson për besimtarin. Çfarë Ramazani? Ramazani ozot e kam penguar gjat ditës. Dgjone këtë me vëmendje, e kam penguar gjat ditës nga ushqimi dhe pija. Andaj ozot më prano ndërmjetues për atë. Kurani vie pas Ramazan thot, o Zot, un e kam penguar gjat natës nga gjumi, nga se kam mbetur i zgjuar si të më lezon mua. Nga këp të kuptoni kur se kanë përmendur sa dietar dhe nga disa ajete se ditë e Ramazanit është majjerim, po, edhe e ngarkuar me axhirim, por me adhyrime tëra namaz, përmendje te Allahu xhalle wala, edhe lexim të Kuranit. Por nata në veçantë duhet të theksohet më tepër me angazhim për Kuran. Prandaj, shpresoj që në që se dëshëm të ndam një ko për mëcu kuram përmënsh, mirësht që tjetë kënë kun ku nuk, nuk në ka lodhë shumë e, mungese e ushqimit edhe e pjesë atën. Andaj, në qovësimi nga ta që flajmë natën dhe poshojmë natën, atër mirësht që me njëherë mësë si i fyrit, ti kushtu një ko e caktuar për mëcu përmënsh, nga se endë jemi të ngopur, endë nuk kemi nëmpresu në ejetjes, dhe koa pasabat është koa m Cinderi mund të mësojmë për mërzh ikan gazeturi është i kthjellët. Nëse kemi bër gjumë, por nëse dikush rënë tani natën tash nga gazetë ravit janë vonë, përfundojnë vonë desa vjen në shpëjë jo më kur të vif kurmë me fletën tani natën, atëherë duhet me flet pas më sa bot. Dhe më mas sa më sa bot trushnin garkua nuk mund mësohet për mërzh. I themi se atëherë mëso para syfyrët. Para syfyrët do një kocaktuar dhe mëso Kur'an për mërzh. Edhe pse po them Mirëramsu Kur'anfrmash, por po them se më e mira ndër mazadon është të lexohet Kur'ani dhe të meditohet erd kuptimet e tij. Çka ka dhosh Allahu këtu me tonë? Çfarë porosie? Ku jam unë me këtë porosie? Allahu Kur'an përmend disa rrobë të tij mirë dhe i cilëson me cilësi të caktuara. Ata bëjnë kështu, ata bëjnë kështu. Unë ndalem lexoj dhe them, ku jam unë me këtë cilësi? Unë ku jam me këta njerëz? Allahu përmend xhenetin, them ku jam unë me kët xhenet? A do të jem unë nga banorët Lexoj për xhehenimin Kur'an dhe them Allah na ruaj, a mos vallëtim nga banorët e xhehenimit. Prandaj ndër mëdash të preferuar që shoqërimi kryesor me Kur'an tjetë në këtë ميدan, lexim dhe meditim dhe kuptim, sa të kemi mundsi. Jo që tash ne të komentojmë gavë tjetën, por të ndihmuem me një koment nga librat e përkthyer në gjuhën shqipe që ka libra të ndryshëm që flasin për koment në Kur'an, sigurisht është uh, libri i fundit që është botuar, libri i mrekullueshëm, uh, pjesa e fundit e komentet e Kuranit të diëtor të një urtë Sheikh Sa'id rahimuhullah, komentet e Sa'idit i mrekullueshëm që të lexojmë ato sure është për këtyre pjesa e parë gjithashtu e Sa'idit është për këtyre nikethiri dhe detajet të shumtë do të janë për këtyre, pjesë të shkputura nga tefsiret e këtu më e këtu ekstumar, më rad, mirë se si ato të më të lexohen. Komentet e Kuranit të ndëgojnë ligjëratat që kanë bënë me komentet e caktuara të ajeteve, që timin e shoqërim të leximit me Kuranin dhe timin e shoqërim me Kuranin në kuptim dhe meditim të ajeteve të tij. Me nje se kjo është më e preferuar sesa zënia përmes, por edhe më, më superior, po dishum se është e lëvëdruar dhe llogaritet një shoqërim i mirë me Kur'anin. Kjo është ajo që mund të them lidhur me këtë, me këtë pyetje. Nuk e di a kemi edhe një telefon të fundit për ta inkoduar personin nga se edhe kua është në fund. Alo. Orna, Orna. Selam adresin. aleikum. Aleikum salam po ja tani bashkam me këtë linjë me diçartin li po po po me diçartin duhet në jetë po kanë dëshirë në jetë kanë dëshirë në jetë ti aftëmitë e atë si të thirrur atë shkon pranuar diçartin në tretuh a duhet në tretuh si është diçart po a po. nuk duhet po e çart e çart Po vet apronot, mund të cedoj dorat, nuk më është aty. Edhe kom de shihni Ardurota, dhe çoti më atën doratis. Çfarë ta kupton? Po, po të kuptoj, po të kuptoj. Inshallah të japim brigje inshallah. Po të kuptoj. Ë qartë. Ë, zëçati lejohet tipe të afërmve, që nuk e kemi obligim tim bigçyrim, na të kujdesim i për ta në kuptim material. Andaj madi është, ma është edhe më preferuar tipe të afërm nga është edhe sadaka edhe lidhje farefishtore, sikurse kanë hadith të pejgamberi sallallahu aleyhi o sallem. Mirë pa, mirë është dhe duhet me i të regu së rëzëqat. Për frasuje, nga si ne nuk e dim gjendin rale ti. A i ka mëndi që nuk është meritor për zëqatit. Andaj ne për ta e këtë përgjëtsin për Allah jallahu aley, duhet të regu kjo është zëqat. Unë e po kam qëftimit a unë. A i thotë, ja unë së jam për zëqat. A të rënë regullë e apë një ku tjetër të Ka se kupton dhurat, po ma jap, Allah e shpbleft. Por me dit që orzëqat, ndoshta nuk e merr. Për shkak se natun shum për orzëqat, ose për të orzëqat, ka jë kam dhyrra, jini ka një, elhamdullilah, e kam frikën Allah asojal, -as ndoshta nuk e merr një pasuri që nuk i takon. Prandaj mirë është mi tregu se orzëqat. Do të thonë që unë bëjmë me orzëqatin, s'ka kurrë dha orzëqati është është vlej dhuratë. Madje është, ma ti për sot nga është obligim që ti e kryen tek dikujt. Është një më diskutuar, jep e diskutuar, po kam dëshirë me të të të. Andaj i dhon të afër me ty. A daj i tregon se është zeçat për tu shpërla para Lojë Leula sa ajë që e ka marr, e ka ditë që është zeçat dhe policia mbi e pastaj mbi atë që e, e ka marrë ju mbi ty joftë. Ka sa i njerëz para Lojë mundon, se kom ditë që është zeçat, ozdrot, me paditë që ka marrë. E ti pastaj mund të kesh përzi para Lojë Leula se nuk e ke qiu, nuk e ke qiu obligimin në vend si duhet apo. Prandaj, përmendesë është zeçat, nuk është marrë me marr zeçat, nuk është turp kur gjështë ka të kje që është ndimë që ti ndimën, pra ndaj, mirë është me i të regu se është zëqat, e në qovë se e pranan, është përësipa se e ti, se a ka meritua, se a ka meritu, ti e ke japë, se ti ke pasë binë, se a i e meritën zëqatin. E për a që nuk e di ti, a i ka përësipin nga se e ka dit a që e o zëqat. Por që nuk i të regën, ka mundësi me marë zëqatin një kur që ndë është ta, andaj pastaj ti që presin se i ke dhon diçka në emër të ke diçka fit tjetër. Prandaj mirësh me tregues orzeçat, e një çufse pranë pastaj është presia e ti Allahu Delmasmiri dhe kështu është këku ndëruar telefonat pas telefonatë, po më kanë që nuk patë mundësi vallahi shumë pak t'i japin përgjigje pyetjeve që kanë me SMS, edhe pse ata që kanë dëgjuar me SMS janë shumë të kujdesshëm dhe janë të ndërthurur se kanë pjesë këtij emisioni, por presuni telefonatë po bën që të vonohen përgjigjet në këtë pyetje, ose nuk mbeten pa përgjigje me lenin Allah xhalleu ala. Edhe këtu do të marrni përgjigje që i dërgojnë përmes SMS-it. Por shtyhet pak dhënia për e përgjigjes për emisionin e teatrorës, andaj kërkojm falë për çdo përgjigje apo për çdo pyetje që nuk kemi pasur mundësi t'i japim përgjigje në këtë emision dhe kërkojm falë për çdo telefonat që nuk patëm mundësi ta inkuadrojm për shkak të telefonatëve të, të shumtë që i patëm, në sallon e manduar që Allahu xhalleu ala të pranim mundin ton në hemësën të vërtetën si duhet dhe të në largon nga gjithdo dëvijem dhe lajthitja. Allahu dh dh a përnuft të gjelimin dhe adhërimit e tjera. Derin të kim në arshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.